goan. Egunan. Baita zuri ere? Ea, zein da zuri izena? Izena? Bai, bai? Eh, Ander. Eta bizizena? Etxe berria. Exe berria? Ez es ez da etxebarria, etxe berria da. bai. Barkatuta zerdeen. Nongoa zara. Bermenokoa. Herri polita benetan. Be, bueno, zdakit bat. Eta non bizi zara. Eh, Bilbon. Txurdinagan bizit naiz. Xomingarat kalean, hogeita zazpigarren zenbakian. Eh, ni ere kale horretan bizi naiz. Abai. Ah, Beno, ongaztea zara, ez da? Tira. Zenbat urte dauzkazu ba? Barrogeita bi, Andrea, barrogeita bi. Ez da, dintxarra gizona. Zer zara, eskondua ala eskongabea? Divortziatua. Badaukazu telefonorik? Bai, badaukat. Lau iru zazpi... Bat bi, zero bedratzi. Errepikatu, mesedez. Lau, hiru, zazpi, bat bi, zero bedratzi. Ederto, ba bukatu dugu. Orain, lasai joan eta datorren astean deitu. Meliasker...